Tedd kerese, gondolatok. Ezután a hetedik héten egy hitehagyott nemzedék támad. Számos cselekedetet hajt végre, és minden tette elpártolás lesz. E hét végén ki lesznek választva az igazságosság örökültetvényének választott igazai, hogy hétszeres oktatást kapjanak az ő egész teremtéséről, Énok 93.9.10. Előszó. Kedves olvasóm. Szeretettel köszöntelek ismét Luciferzumban. Az előző írás, a Szent Tehén vagy, dogmák árnyékában még a nyomdában van, de én már ismét írok. Jönnek az információk és a gondolatok. Olyan információk és gondolatok ezek, amelyeket mindenképpen rögzítenem kell. Ezt érzem, tehát ezt teszem. Jelen írásban szó lesz ismét az Isten beszédével kapcsolatos meglátásaimról, illetve pontosabban fogalmazva azokról a meglátásokról, amelyek ezeket olvasva és ezeken elmélkedve eszembe jutottak. Ám, immáron már nem csupán a kánon, az emberi cenzúra által elfogadott biblia írásairól beszélek neked, hanem, mint korábbi írásaimban is számos alkalommal megtörtént bemutatásra kerülnek az apokrifoknak nevezett, a nyugati keresztény kánon által elutasított, ám ennek ellenére kétség kívül Isten által ihletett írásokkal kapcsolatos meglátásaim is. Az apokrifoknak nevezett íratokkal, Tekercsekkel két dolgot lehet tenni, vagy megvizsgáljuk őket és szívünkre, szellemi vezetésünkre hallgatva eldöntjük hitelt adunk-e nekik, vagy pedig elfogadva az intézményesített egyházak ezekkel kapcsolatos, kizárólag emberek által kinyilatkoztatott állásfoglalását, alapból hiteltelennek nyilvánítva megtagadjuk őket. Én az előbbi nézet híve vagyok. Ezeken felül pedig ismét csak lesz néhány meglepetés. Olyan meglátások, amelyek egészen elképesztőek lehetnek számodra annak ismeretében, hogy a keresztény biblia ismerete és teológia mit tanít és mit nem egyes, a bibliában leírt történelmi eseményekkel kapcsolatban. Továbbra is elképeszt az a dinamizmus és intenzitás, amely a munkámra jellemző. Már mondtam, nagyon nem szeretem félbeszakítani önmagam, de az epercekben átélt jelenetet itt és most muszáj rögzítenem. Tehát amikor leírtam az imént rögzített mondatot miszerint továbbra is elképeszt az a dinamizmus és intenzitás, amely a munkámra jellemző, kissé meglepett a dinamizmus szó elménbe ötlése. Bár úgy véltem tisztában vagyok a szó értelmével, de mekkorát tévedtem, amikor ezt gondoltam, mégis eszembe jutott, hogy csak nézzem meg azért biztos ami biztos, de most azonnal, hogy miképpen definiálja a dinamizmus szót a szó magyarító. Íme? Dinamizmus a szó egy sajátos értelmezése egy szakszövegben, olyan benső, lélektani folyamat, mely során az egyén, a saját aktív közreműködése és egy külső segítség, behatás együttes hatása révén egy meghatározott célhoz közelebb, új, magasabb fejlettségi fokra jut. Ezt olvasom tehát az interneten, a szó magyarító oldalán. Igen, pontosan erről beszélek. Szakszöveg. Az a javából. Szeretném is elolvasni. Sajátos értelmezés. Hát persze, annak, aki nem érti, annak sajátos. Nekem pedig hihetetlenül informatív és exakt. Ez ismét egy újabb, igencsak nyomatékos visszajelzés, hogy finoman fogalmazzak. E pillanatokban így konkrétan se köpni, se nyelni nem tudok. Erre szoktam mondani, hogy igen, tudom, hiszem, látom, értem. De nem értem. Ez egészen egyszerűen döbbenetesen elképesztő. Nincs kétségem azzal kapcsolatban sem, amit az Evötá című írásomban a szellemi vezetés kapcsán írtam. De azért, amikor arra számítasz, hogy a dinamizmus címszó szó alatt a dinamikus szó jelentéséhez hasonló, például erőteljesség, lendületesség értelmezést találsz, és a helyett az jön amit fejjebb olvashattál, az meglehetősen megrázó, hitelesítő élmény. Még annyit ide önmagam félbeszakításához, hogy ne gondolj arra, kétségeim vannak a saját állításaimat illetően, szó sincs erről. Ám arról annál inkább szó van, hogy időnként magam sem győzök ámulni azokon az igazságokon, amelyeket kapok az úrtól, az ő forrásán keresztül. Alább találkozhat te is ilyenekkel még bőven. Hű! Köszönöm uram, áldott Istenem! Ott tartottunk tehát, hogy jelen írásban igen nagy hangsúlyt kapnak az úgynevezett apokrifok, amelyek ezért vagy azért, de kimaradtak az emberi cenzúra által bár kelletlenül de hozzáférhetővé tett soványka nyugati keresztény kánomból. Amit tudtak meghamisítottak, megváltoztattak, átírtak. Ezt kitöröltek, azt hozzátettek, de mint annyiszor mondtam, az igazság ettől még fellelhető az írásokban ma is. Ennek felleléséhez, megértéséhez azonban nélkülözhetetlen a megfelelő vezető, az Úr. Könyvem mottója rögtön egy ilyen idézet, amely sem a protestáns, abban aztán különösen nem, hiszen az még aszottabb, sem a katolikus kánomban nem lelhető fel. Énok könyvéből származik ez az idézet, amelyről már szóltam igen korán. A nagy átverés, avagy hinta a pokolban című írásomban így írtam eműről. Ami bizonyos, hogy alapvető jelentőséggel bír az emberi faj tekintetében, hasonlóan a szentíráshoz. Igaz elismerem egy lényegesen későbbi írásomban, a vakvilágban azt jelentettem. Ki, hogy nevezett mű egy konkrét állításával nem értek egyet, de ezt normálisnak érzem. A szentírás esetében is fennáll ugyanez a helyzet. Abban is vannak egyes tételek, Pál jelenlegi formájukban olvasható írataiban például, amelyekkel konkrétan nem értek egyet Isten segítségével. Ne értsd félre! Nem azt mondom, hogy Pál írta le rosszul a meglátásait. Erről szó sincs. Azt mondom, hogy amit ma olvashatunk, annak egyes tételeivel nem értek egyet. Ez igen nagy különbség. Ha az ember halad egy úton, akkor folyamatosan formálódik a véleménye ezzel az úttal, az út során megismert dolgokkal kapcsolatban. A luciferzum.hu már közzétételre került tíz írás, mire eszembe jutott az, hogy felkerüljön az oldalra egy bemutatkozó szöveg is. Így megy ez. Ahogyan a dinamizmus definíció kapcsán megismerhetted, az egyén, a saját aktív közreműködése és egy külső segítség, behatás együttes hatása révén egy meghatározott célhoz közelebb, új, magasabb fejlettségi fokra jut. Ugye ez éppen az a metódus, amelyet a saját tevékenységem kapcsán már az első írásomban kijelentettem és rögzítettem. Nálam, nálunk ez a helyzet. Így írunk mi. Bizony. Haladunk a cél felé, tapasztalunk, tanulunk, fejlődünk, ezeket a tapasztalatainkat pedig hűen és pontosan elétárjuk kedves olvasóm. Tehát, a figyelmem ismét az apokrif írásokra terelődött, és mennyire örülök ennek. Egyes kérdések, amelyek mostanában bennem megfogalmazódtak, olyan válaszokat igényelnek, amelyeket érthető okból a cenzúra nem engedett bekerülni az általunk ismert nyugati kánomba. Amikor énok könyvével először találkoztam, akkor az egyébként nagyon helyesen úgy, illetve abban a formában került elém, ahogyan valószínűleg megszületett. Folyamatos és egységes, bár mint utóbb kiderült, meglehetősen hiányos szövegként leírva. Ám, amint olvashattad előző a Szent Tehén, avagy Dogmák árnyékában című írásomban, később találkoztam egy olyan énok hivatkozással, amely a mellett, hogy igen csak felkeltette az érdeklődésem, a Biblia ma általánosan ismert formájához igazodva, vers számozással hivatkozva került a látókörömbe. Így tehát felkutattam és összevetettem, az általam ismert hanvasféle verzióval, erről később még szólok. Az őszinteség és a szókimondás mindig is fontos volt számomra, így most sem tekintek el-e jó szokásomtól. Igen, arról az idézetről beszélek, Amely könyvem mottoja is egyben. Arról, amely ezen bővebb verziót megismerve ezt tárta elém. Ki lesznek választva az igazságosság örökültetvényének választott igazai, hogy hétszeres oktatást kapjanak az ő egész teremtéséről. Ez Hamvas Béla fordításában nem szerepel. Ez sem. De milyen érdekes idézőjelben véletlen is ez. Az említett írásban írtam le a következő sorokat egy olyan bennem megfogalmazódott kérdésre, amelyre az igében nem találtam választ. Tehát úgy vélem, minden felfuvalkodottság nélkül állíthatom azokat az állításokat, amelyeket igaznak vélek. Azt nem tudom megmondani, hogy miért éppen nekem mutatta meg Isten a valóságot, de tény, hogy nekem megmutatta. Az énok idézet pedig elém tárul gyakorlatilag egy időben ezzel. Nem hiszek a véletlenekben. Tehát vannak olyan választottak, akik sokkal mélyebb betekintést kapnak Isten teremtésébe, mint az ő korukat megelőzően bárki is. A gyanú már felébred bennem korábban is, de eláll szerénykedtem a dolgot. Ám ha azt állítom, hogy ami a szívemen, az a számon, akkor ne legyek képmutató és áll szerény. Mondjuk csak ki, amit vélünk, ha úgy hisszük, ez a dolgunk. Az igen legyen igen a nem pedig nem. Nos tehát, ennek szellemében immáron nem tagadom, azt remélem, magam is egy vagyok ezen igazak közül. Hozzátéve ehhez, hogy elhívásom első pillanatától igen erős késztetésként hat rám, legfontosabb dolgomnak érzem ezen oktatás során megszerzett ismereteimet a nyilvánosság tárni. Teljes szívemből hiszem, hogy ez a dolgom itt te kárhozott világon. Ha ez nem így lenne, akkor fel nem foghatnám mindazt, ami velem az elmúlt alig néhány esztendő leforgása alatt történt. Ha leírnám mikor kezdődött mindez, nem hinnéd el. Az előző írásom előszavában azt írtam, végre egy munka, amelyel kedvemre elszöszölhetek. Aha. Nem egész három hónap alatt megírtam, azaz leírtam a legnagyobb terjedelmű írást, amelyet valaha is kiadtam a kezemből. És, mint említettem, még a kezembe sem vettem a kézkönyvet, de már az egyharmada készen van jelen írásomnak. Sorok írása idején már több alább következő fejezet leírásra került. Tehát az látszik, hogy nem, hogy lelassulva, egyre komótosabban, ahogy ön írtam a vén diófa árnyékában pöfékelve és némi jóféle nedűt szopogatva öregesen elmélkednék a világ és annak teremtője dolgain, hanem szintes printerként... Meglehetősen temposan haladva az úton igyekszem rögzíteni mindazt a hihetetlen mennyiségű információt és tanítást, amelyhez és amelyben részem van. Bár még csupán könyvünk előszavánál járunk, mégis hadd illeszek ide egy. Talán nem a bevezetőbe illő, ám olyan információt, amely szervesen illeszkedik előző írásom tartalmához. Volt tehát egy friss élményeken, Tapasztalatokon alapuló meglátásom, amely meglehetősen elgondolkodtatott azon a helyzeten, mi szerint az emberek egyforma vagy különböző testben vannak-e itt, ezen a világon. Eredetileg egyértelműen úgy véltem, hogy mindenki egyforma testben létezik ebben a létben. Ám... Később alkalmam nyílt beszélni két olyan emberrel is, akik egy-egy súlyos, majdnem halálos kimennetelő balesetük során megtapasztalták a testelhagyás élményét, mint ahogyan én is megtapasztaltam ezt, ám én nem baleset hatására, hanem minden kellemetlen előzmény, a legkisebb sérülés nélkül átélve azt, miközben a fizikai testem nyugodtan feküdt abban az ágyban, ahova este lefeküdtem, benne. E beszélgetések során tehát azzal szembesültem, hogy e két ember számomra egyértelműen hiteles és egymásiról semmit sem tudó beszámolójával szöges ellentétben, én egészen másként éltem át az esetet. Lényegüket tekintve az történt, hogy náluk csupán a tudat és a gondolkodás volt jelen, de semmiféle testérzékelésük nem volt ez alatt az idő alatt. Tudatosult bennük, egyszer csak észrevették, hogy nem a testükben vannak, mindketten látták is a fizikai testüket felülről, de nem éreztek semmiféle a fizikai érzékeléshez hasonló dolgot. Fontos, hogy nem érezték azt, amikor elhagyták a fizikai testüket, hanem egyszer csak rádöbbentek a külső helyzetükre. Ők tehát ezt nem észlelték, ám én annál inkább. Jó magam éppen ennek az érzésnek a hatására döbbentem rá arra, hogy valami szokatlan dolog történik velem. Többször leírtam már, de hogy lássuk az ellentétet itt is leírom röviden mit tapasztaltam. Azt éreztem, hogy miközben tökéletes nyugalomban, mozdulatlanul fekszem az ágyban, a lábfejeimtől kezdődően elkezdek elemelkedni az ágytól felfelé a mennyezet irányába. Ez egészen addig folytatódott, amíg már teljesen csak a fejem maradt a fizikai testemben és ebben az állapotban tökéletesen érzékeltem azt, hogy körülbelül 45 fokos szögben a levegőben van a testem, ami ugye fizikailag tökéletes lehetetlenség. Ám én tisztán és pontosan ezt éreztem. A tudatom tökéletesen éber volt, mi több, analitikus módon, precízen és tudatosan, egyfajta boldog nyugalomban jegyzeteltem minden egyes tapasztalatom. Nem mellékesen éppen azért történt meg a dolog, hogy ezt megtapasztalhassam. Végül sajnos a fejemből nem emelkedtem ki, hanem rövid idő múlva, miután egy ideig ebben a fura helyzetben lebegve éreztem magam nem volt semmiféle vértolulás, vagy kellemetlen érzés, ám ettől függetlenül minden végtagom tökéletesen éreztem, lassan és finoman visszasüllyedtem a fizikai testembe. Nagyon csalódott voltam, hiszen azt reméltem, hogy többet is megtapasztalhatok, de hát ilyen az ember. Semmi sem elég neki. Ez volt tehát az előzmény, amelynek kapcsán arra jutottam, hogy talán a választottak és azok, akik nem Isten választottai másként vannak jelen elédben. Ezen elmélkedtem, amikor eszembe jutott egy igen érdekes jelenség. Egy olyan, amelyet igen sokan... Talán mindenki megtapasztal akár többször is az életében, de mint a déjà jelenséget, ezt sem képes értelmezni, ezért hamarosan napirendre tér felette. Ez az a jelenség, amikor úgy érzed, általában közvetlenül az elalvás pillanata előtt, hogy zuhansz valahova. Időnként az ember ilyenkor felriad, visszaébred, ilyetten megrándul, amely valós végtagmozgással is együtt járjárhat. Egyszer hallottam egy olyan magyarázatot erre, hogy ez az emberben genetikailag kódolva van még abból az időből, amikor a fákon aludt mindfél majom, hogy le essen. Hát igen, vannak ilyen magyarázatok sok egyéb jelenségre is. De mi lehet az igazság? Az igazság az, hogy ilyenkor kízöl a fizikai testedből. Az avatarból. Ezt pedig észlelette, az, aki utazik az avatarban, de mivel nem tudod mire vélni kellő információ és ismeret hiány ezért maximum csodálkozol egy kicsit, milyen fura érzés, esetenként még rossznak is érzed, majd igyeksz el visszaaludni. Már harmadik könyvemben írtam arról a jelenségről, hogy a lélek alvásidőben sok esetben kilép a fizikai testből. Most erről nem kívánok hosszan szólni, ha érdekel, olvasd vissza az Úton Istenhez, avagy menj be a Mennybe című írás 60. oldalától. Lényeg az, hogy itt éppen ez történik, csak hogy itt észreveszed. Ide kapcsolódik az is, amit az avatarban olvashattál, hogy a csecsemőknek még miért koordinálatlan a mozgásuk. Azért, mert minduntalan kinyúlnak a testükből. Még nem képesek összehangolni a valódi vagyis az eredeti magasabb frekvenciájú testük és az evötár, vagyis földi fizikai testük mozgását. Az evötár még nem képes tökéletesen lekövetni a valódi lény mozgását, ebbe bele kell tanulni, ez a finom motorika, ami mindenkinek időbe telik. Egy csecsemő átlagosan a születését követő harmadik hónapig célzottan meg sem tud fogni semmit. Azután is csak nagy nehézségek árán és marokra. Cél téveszt, minden. Célzott tevékenység igen nagy erőfeszítést és koncentrációt igényel részéről. Nehéz beleszokni ebbe a testbe. Ennek a világnak megvannak a speciális törvényei, ha valahonnan más honnan jössz, ahol nem így működtek a dolgok, akkor bizony ezeket el kell sajátítani. Ezt figyelhetné meg az értő ember a csecsemők esetében. Tehát e pillanatban úgy vélem, hogy mivel ezt a zuhanás élményt igen sokan, talán minden egyes ember megéli élete során, illetve az említett csecsemőkori mozgás koordinációs problémák is kivétel nélkül, minden ember esetében megfigyelhetők, ezért most azt gondolom, hogy függetlenül a választottságtól, e földön a fizikai testünkben mindannyian egyforma módon vagyunk jelen. Most pedig koncentráljunk ismét a jelenlegi gondolatokra. Az apokrifokon kívül alább szó lesz még igen érdekes témákról is. Olyanokról, amelyeket az emberek általában sokkal érdekesebbnek tartanak, mint az igével, az Isten beszédével kapcsolatos gondolatokat, pedig bár valóban nagyon izgalmasak és érdekesek ezek, jelentőségüket tekintve messze elmaradnak Isten igéje megértésének jelentőségétől. Mivel azonban előző írásom a Szent Tehén nagyjából teljes terjedelmében azzal foglalkozik, itt most valami mást kaptunk. Messze nem olyan fontosat, mint ott, de valószínűleg sokkal olvasmányosabb és szórakoztatóbb anyagot. Újra töltünk néhány bibliai történetet igen meghökkentő meglátásokra jutva. Szó lesz az őső és ókori építészetről, ezeket alaposan megfigyelve és szembeállítva azokkal a hazugságokkal, amelyeket ezek kapcsán ma tanítanak nekünk. Sok érdekes gondolat következik tehát a következő lapokon és egy újabb kedveskedés immáron még jobban illeszkedve a tartalomhoz. Újabb képek érkeznek kedves olvasóm, most azonban a szöveg aktuális részeihez igazítva ezeket. Remélem hasznos és informatív képanyagot sikerült összeállítanom számodra, fogadd ezeket is nagy szeretettel. Tegyük hát félre ismét a formaságokat. Tegyük félre mindazokat, amelyeket e világ elvárásai támasztanának velünk szemben és egymás kezét megfogva, egymást szívbéli indíttatás által megölelve tekintsünk az Úrra. Csak őrá összpontosítsuk minden figyelmünk, és az ő vezetésére bízva magunkat hasítsuk tovább a szutikos anyagot, amely a világ szövetét alkotja. Keressük az igazi fényt, ne érjük be azzal a hamis, a sátán zsinagógájának oltárain alig-alig pislákoló gyertyalánggal, amelyel a sötétség próbálja meg elkápráztatni Isten valódi fényét kereső és szomjazó tekintetünket.